Поїхала туди з Києва на практику, то й заміж вийшла. Двох внуків і одного правнука має у найменшої Зосі Яків. А раз на роки п'ять таки приїжджають. А параска собі тут на могилках смерть і знайшла. Пішла сюди та певно і надійшла та чорна. Цей біла. Цей біла окаянниця. Ні, таки чорна. «За ніч чорніша болізня, бо найшлись геть прибитою головою, правда, за огорожею, також слід був червоний от могил, ішла чи повзла, а може, йшла і падала, вже от мами. Господи!» Шепче Яків. пощо ж людина так мучиться?» Хочеться йому сказати, спитати когось, Бога чи свого, свійського, як часом казав апостола, хранителя. Він силиться, аби не обвиснути на руках двох чужих йому людей, а он і могилка парасочки. Тоді то був край могилок, а тепер ген куди розрослося. Тутечки з краю хлопчаки колись м'яча ганяли. Він якось сварився на них, яку здрів, ганив, а тепер не поганяєш, хрести. Яків спиняється. Світ. Пливе перед його очима. З туману випливає хрест І карточка поращена. Єдина, що збереглася. Якщо не рахувати ту З польських часів. Але там вона усім маленька. Зося тоді наполягла До міста з'їздити, та зазним куватися всією сім'єю. з батьками, але теї відмовились. То збереглося три карточки. На одній Зося, він, Парасочка, Зосечка, ну й улянка маленька на руках. На другій Зосечка і Парасочка стоять, взявшись за руки. Парасочка окремо, схотіла сама знятися, більше сестричок була, а на тій, що на могилці, дочка ніякого усміхається, мружиться, начеб від сонця. Цей цілого світу, начеб стидається, щось спитати хоче. Так часом здається якову. Що ж? як і шукає слова. Ті, що може сказати дочка, що може спитати. Шукає і не знаходить. Сніг тепер замів могилу, хрест, на паразку насипався на карточці. Перезняли стої, що в хаті лишилася. і як простягає руку, щоб протерти. На Могилки він приходив і сам, і з сім'єю, і з більшою родиною. Тільки раз удвох, удвох. Тоді в якому ж то? 75-му, здається. Бо ж свято велико було – тридцять літ побіди. Не було тоді звички ще збирати ветеранів 9 мая коло Обеліска у сільському парку. Перед тим у клубі хіба збирали. Вручали гроші, часом подарунок якийсь. На 9 вони і самі часом ішли в центр. У столовці могли посидіти, почастуватися, але то вже по обіді. А тоді зранку почув Яків, як машина під'їхала. Може, вперше до його хати після того пам'ятного зосеного приїзду. З машини Бобика вискочили голова колхозний та партійний секретар. Той секретар і сказав налякано, що в любому приїхала на свято перемоги польська делегація. А в тій делегації виявився відставний воєнний полковник війська польського, який, каже, що хоче побачити свого давнього знакомого і товариша по військовій службі Якова Меха, з села Згоряний. Ну, йому відмовити не змогли, друзі з забуху все таки, і через годину у вас, дядьку Якове, гості будуть. Наводьте хоч якийсь марафет. Полковник війська польського? Яків був спантеличений і став гадати, хо, хто тобто б то міг бути. Щас скажу, як його фамілія. Партійний секретар Іван Пахомович поліз до кишень і дістав маленьку засмальцьовану книжечку. Став плямкати губами. Полковник, полковник Собізький. Кшиштов Собіський. От який у вас гість намічається. Знаєте такого? Чом би не знати? Кшиштов Собіський. Живий? Того дня святково вдягненого Якова повезли до колхозної контори. Начальство не хотіло, щоб польський гість бачив, як живе його колишній товариш по зброї. З польського легковика, який спинився біля контори десь годин за дві, вийшов зовсім сивий чоловік у військовій формі. Але і в сімдесят з чимось він був підтягнутий з давньою виправкою.